Berisain lagusiaren tenore azurekin Kristofa Rotzarena eta Leso Pashaia eta Ondaribiko ekologistak aganguratuak. Irun eta Ondaribiko edateko urak eta urzikinak kudeatzen dituen enpresa publikoak, jaizki belek eman dezaken urko baino gehiago ateratzeko baimena argdietxi dutelako argitasunak koldo nausiarekin. Euskadi Akitania euro iriaren eraikitzeko ikitzeko bigarren etapan sartuak dira. Atzo berrogoita amar bat enpresa buru bilduak ziren endaian Akitaniako ordezkariak adierazidu bimilata amasieko SNCF-eko TOR servizuak irunerat helduko direla. Eta baionan teknikon zite enpresen mintegia berria, estrenatu dute enpresiak instalatzia eta enpleguen sortzeko asmoak azalduko dauzku. Jean-René Echegarai baionako hausapesak, bainan lehenik arroaz punu bat harantza. Eta aro ikerleak ala diote eguskia nagusituko da beti odeien tartetik egunean zer eta momentuz euri pixka bat egin. Hori baretuko da eta eguskia ikusiko dugu ogei bat graduko temperaturekin. Talenik goizuntan zazpiak aintzin sute bat piztuda azkeineko etxe bat ean abiatu ditaike horbizidiren lau jendeak ala ere ateratu ahal izan diras suiltzaileak etori aintzin desmasiak ezlitaizke hain haundiak istripu bat atzu ustaritzen Bayonak ambo bidean bi autuak edo autuek elgar dute, Bayonako ospitalerat eramandituzte bigidariak batek zangoa hautsi du bestiak besoa eta giri baten bidez lura eta etxe bizitza kolektiboak salatzen du bere bikide, konvokatuak izan dire laustaritzeko jendarmerian joanen den haustegunean, joan den, den buruilean, semperen antolatu ekimenean handeatze tipi batetaz akusatuak direlakoan, konvokazio unen salatzea ezin bestekoa dela dio kolektiboak, frances estatuak lura eta etxe bizitzari buruzko borroka, kriminalizatzen saiatzen duelako, oraino erreprisioa erabiliz. Euskal erriak minbizi ikaragarri bat bizi duela eta borroka duin bezain beharrezkoa segitu behar duela dio lura eta etxe bizitza kolektiboak. Pauen posta okupatu dute atzo oguitabi presunek, elgarretarazia egindute, lehenika intzinean eta sortzi presunek sartzeratar dietxi dute. Barnean jarri eta negoziak eta mahain bat idekitzia eskatu dakote zuzenaritzari Nikola Borrega postariaren egoeraren aipatzeko. Horen ordez zuzenaritzak polizia igorri du eta okupatzaileak kanporatu dituzte, postak ez tabaidarako duen borontate eskasa salatu du lab sindikatak. Eta txingudiko mankomunitateak, irun eta ondaribiko edateko urak eta urzikinak kudeatzen dituen enprisa publikoak, sortzi miliun euroko egin du urte hauetan jaizkibel mendiazpiko ura erabiltzeko instalazioetan. Eta ekologistek alarma piztu nahi izan dute. Se zurekin, Kolonausia. Jaizkibel mendia babestu dezagun eta eguzki taldeko logistak arranguraturik agardu bira, mendia lehortzeko arriskoa handia dagoelakoan. Izan ere, irun eta ondarribiko alkateak buru bituen txingudiko urak sozitate publikoak, jaizkibelek bere baitan gorde bezaken urko puroa baino gehiago ateratzeko asmoa dutelakoan baitaude. Proiektua ez dela informazio gardenarekin, aitzina eraman salatzen du Angel Alkainek. Modu garbien ez, nistute oso modu okerrian, eta naita egin dire, goazen gauzak e, aderazera garbi. Hemen zenbait estudioak, obra hau egin bainoelen, faltzutu egin dira. E, ura jentziak emandu 2,0 ektometro kubiko e, ateratzeko, urzurrupatzeko almena lurraspitik, eta hidrogeologoak diote 0,2 baino gehiago dela, Eta hori, da proba zientifiko bat. Guk ez dugu ulertzen, ura nola mande zailoken e, txingudi zarbitzora baimen hori edo zein e, zurrupak eta ur e, aspiko zurrupak eta behar duela protoko berezi bat, ze landare diari, sekulako kaltea egin izaiuke. Txingudiko urak, sozitate publikoak argudiatzen dualdiz, balizko legorte garaiei aurregin alitzateko urostiak eta gaitasuna haunditzea beharrezkoa dela, baina ekologiztek diote bien bitartean sanantongo urtegia ustu egin izan dutela uraren agentziak biltzen bituen ure reservadatuak faltsutuz. Eta aldi berean sozitate publikoak energia hidroelektrikoarekin lortu irabazien benetazko informazioa ere, ez duela eman salatzen dute. Hemen ez dago bakarrik gure ustez delito ekologiko bat, egun batien gertaiteken azurropatzen bat hori, hemen dago azpitik dirua. Ekoizten diren kilobato hor dugu ez dire agertzen memorietan. Eta hori, salatu behar dugu. Ala, ekologistek mendia eta bere ekosistema babestu nahi dute, Europako natura bi mila sarean babesutako naturemoa baita jaizkibel, eta zurtziaaz jokatuz, ar daitezke neuri gutia gutxi dira beraz. zalantzak argitzeko herritarrak informatuak behar dutela izan dio hortzi Alonso jaizkibel babestu dezaguntaldeko kidea. Erria jakin bardu zer dagoen ura nolakudeatzen den, eta badauzkagu hainbat eta hainbat galdera zalantza asko eta motzean nahi duguna da e, mai inguru bat egin, inplikatuak dauden agente desberdin guztiekin maibaten inguran esargaite zen eta itzein dezagun uraren kudeaketari buruz eta e, proiektuani buruz. Txintzer Sozietate Publikoak ogoita hirukakots bost miliun euroko budjeta du aurten irun eta ondari biko urak eta ondakinen kudeatzeko, ondari biko etxeak urte osorako baliatzen duena baino gehiago. Uoldeak eipagai uh, bistanda oraino, kaltetu enpriseri doakienez informazio permanentziak antolatzen ditu bainako merkataritzak biak donapaleun lehengo erriko etxe ena Gambetta Carican eta Ostiralean donatsarikoluci bordan erri ELKARGUAREN egoitzan biak GOIZEKO 9ak eterritaik igorri terdi arte eta uollean ondotik 10 milio euroko laguntza BOZKATUKO du counciluna gushiak Ostirale goizian Baionan eginnen duen erakundearen esaiu berezian erabakia hartziaz gain dirua zertarat bideratu AZTERTUKO dute eta Euskaljeti hauetan arantsuntaran 7 orren etaik goiti uoldeetas shaio berezia eskeiniko dauzuegu ainitz Ego kotasun, kaltetu, asiburantzako teknikari ere hor izanen dira horiek, laborantzagan barako arduradunak eta antena ere zabalik izanen da, deitu beharko duzue beraz. <tusurra> Ipar Euskal Herriko perdeek beren zuhurtasuna agertzen dute prefetak lujalde ereformari begira egin proposamenak ezagutu ondotik. Ez da luce baten beharra bat dela diote berdeek, lujalde elkargo berezi baten aldeko autoa egin baitute autetxigeienek, beraz orain prefetak beste proposamen bat egiten badu, ez da sakon bat beharko dela izan azpimaratzen dute. Euskadi akitania euro iria eraikitzen jarraitzeko helburuarekin berrogoita amaren presari baino gehiago elkartu dira atzo enda iako abadia aretoan inovazioa eta berrikuntza alorekoak dira gehienak ala orkestra, Euskadiko Lehiakortasun institutua eta bi artean mugaz geindiko merkataritza gambara izan dira antolatzaile bertan izan dira bestiak beste Mikel Anton, Eusko Jarrularizako Europako gaien ordezkaria, Mathieu Berge Eskualdeko kontseilaria eta Usue Lorenz orkestrako kidea. Mathieu Berge hainzinatu du, euro hiriakari bimila haaseiagin urtean lutuko direla baionatik heldu diren TR trainak irungo jefe traina zerbitzuari iren zuten dugu transport Ez da, garraio publiko bakar bat gisa ikusi behar, sare bat bezala baizik. Transfer mugak eginiko ikerketaren arabera, ohartu gara elkarren artean, konektatu gabeko sarean hitze zeudela. Oso zerbitzu honak daude, irunen eta hendaian baina elkarrekin topo egin gabe. Atlantik, a irun, a Laster, a... lehen koneksio bat izanen da, departamenduko autobus bat, irungo eskualdeko zerbitzuekin lotuko baita. Al Donc, 2016 Eta tren middei dagokienez 2000 egarren urtean tek trenak irungo geltokira helduko dira. Topoarekin ere loura hobea izanen du T zerbitzuak. Logazio de konexio dutopu adekle uh, hangardan uh, dai, adek la izan plaza joazengaia. Eta horrez gain hirugarren bidea jarriko duten ez hegoaldean espero dugu Donostia eta bordale zuzenean lotuko direla laster batean. Jaurladitzarekin lan eginen dugu dena martxan jarri a fort qui va être mené avec le gouvernement basque pour définir la manière d'opérer sur ce nouveau tronçon qui sera compatible avec les trains de côté de la frontière. Eta bai honan teknozite enpresan emintegi berria estrenatu dute, lehen goz soniren gunean, osoki aeronautika, espazio eta aktivitate komposatuer zuzendu gunea, eta mintegi berrian amabost enpresako katzenalko dira, hirutan oibat lanpostu sortu zintzarrieta. 2.000 eta metro karratu ditu enpresa mintegi berriak, 6.000 metro karratu atelierrentzat eta 6.000 metro karratu bulegoentzat. 2.000 metro karratuko konferentzia gela bat eta besteain bat gela mutualizatu. Laumilioi Europasako gastua duguneak, AKBA, FEDER, Eskual eta Kontseilun agusiak finanzaturik. Elburua, emendik 2.000 eta amabostera, amabost eta hogeita bost enpresa artean instalatzea, iruro goi bat lanposturekin, zanjone etxegarai, bai honako hau zapez eta irielkargoko buruak explicato de Gunas. 25 entreprises pourraient s'installer ici, 60 emplois seront à terme créés, récemment plus, nous dit également tout à l'heure, mais c'est tant mieux. Et que déjà deux entreprises ont jadanik irailerako bi enpresek galde egin dute gune hortan instalatzea, kruaza eta azken enpresak, azken mosturteetan amasei enpresa instalatu dira Baionako Teknozitean horotara berronta irurogei bat lanpostu eskainiz, aeronautika eta komposatu saileetan Jirelkarguak jiru enpresa mintegin agusi ditu, bidarten izarbel industria numerikoari zuzendua anginun lando de juzan eraikuntza iraunkurari zuzendua eta baionan Teknozitea, erran bezala aeronaut espazio espace état activité compositeur Iruñako San Ferminak, eta goizuntan irugarren entzierroa, orain arteko lan jeroxena, minuta, ogoita amabi, segundu, iraundu. Eta txerrenu daritzan bukatzeko, irugarren garaipena atzo Marcel Kitela Alemanaren zat, frantzeko itzuliako uh, laugarren etapakari, Lileko Helmugan esprintianan nagusitu zen, sailkapena nagusian allaketarik ez, Vincenzo Nibali italiaga atoga horiarekin edabil beti, eta bi segundurat diren ondoko ogoi sailkatuen artean, agertzen dira oraino, Mikel Niebe Eta Aymar Zubeldia eskualdunak gaurko etapa, sprinteren dako aproposaditeik eberriz, Ipr da abiatzia eta Aremberg port dueno elmuga eunta berrogoita amabost kilometroko etapa.